Pro toho vyslyším. Budu s ním v jeho nouzi. Když vracíme sestry, srdečně vás vítám u na neděli, invokávit na první posný neděli. Tato neděle je pojmenována podle žalmu, který stojí od dávna na začátku.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 U něho je odpověď na lidské utrpení, na to, co se nám vzdá nevyřešitelně a nesmysl, nesmyslný. Bůh trpí s lidemi a dokonce ještě víc jeho syn trpí za nás, za lidi. To se uvědomujeme v tomto období, kterému říkáme postný. Je to období, ve kterém sledujeme Ježíšovou cestu. Cestu do Jeruzaléma, cestu na kříž. On jede s námi a my jdeme s ním. Na začátku této cesty v tichosti srdci myslíme na svá vlastní provinění. Samému Pánu Bohu, který zná všechna naše myšlení, slova i činy, upřímně každý na sebe odpověsme na tyto otázky. Staví.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 mocnost mi zlá a svůj život položil v oběd i pro tebe? Pak, ano, pověs. Věřím. Já také věřím. Odpustíš všem, kdo se proti tobě provinili? Jsi ochoten odpustit, vysnej odpoušti. Věřím. I já také odpouštím. Vřemohoucí Bůh se nad námi smiloval pro utrpení, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. V moci příkazu, který dal Pán své církvi, zvěstuji vám, vaše hříchy jsou vám odpuštěny ve jménu v Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože, ty nám dáváš milost bychom se 40 dní připravovali na velikonoce. Prosíme tě ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla. A stále a opravdověji. Kristova žijeme, nebo on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje na věky. Amen. Posadte se, prosím, a uslyšte první čtení z listu Židů. Apostol píše, Protože máme mocného vele který prošel nebesi Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece vele který by nedokázal soucítit s našimi slabostmi, že on na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se týchů. Pristupme tedy z jistotu k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Vlaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Once we man down, what you? Jelom je zapsano Matouš a Matouše ve čtvrté kapitole. Tehdy byl Jisys duhems věděn na post, aby byl pokoušen od diabla. Postil se 14 dní a 14 nocí, až na konce vyhladoval. Tu přistoupil pokužitel a řekl mu syn Boží, řekni ať, z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, který vychází z Božích úst. Tu ho vezme vezmě do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, Jsi syn Boží, vrchni se dolu, že tě psáno svým andělům dá přikázat na ruce tvé, na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet hospodina Boha svého. Tak ho ďábel vezme na velmi vysokou chodu. Ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, panešli před mnou a budeš se mě klánět. Tomu Ježíš odpoví, dý z cesty na satane, nebo je psáno, hospodinu, bohu svému se budeš klánět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle anděle přistoupili a obsluhovali ho. Evangelium našeho pána Ježíšek. Měli bratře, měli sestry, kdo je v bohoslužbě nejdůležitější člověk? No, proti takové otázce evangelici silně protestují, že? My totiž nemáme důležitý kněži a méně důležitý lajky, anebo jak Říkali reformátoři: U nás trváme na tom, že všichni pokřtení jsme kněží. V lidu staré smlouvy to bylo poněkud jinak. Kněz byl v chrámě nejdůležitější osobou. Na něm záleželo. že zastupoval. Při všech obřadech účastníky bohoslužby. Zprostředkuje mezi Bohem a člověkem, přináší oběd lidí před Boha a přiděluje boží požehnání lidem. A zvlášť výrazně byly vyňaty v Izraeli dva, Vele byli ti na špičce hierarchie a jednou za rok jeden z těch dvou veleknězů kněží, přestoupil za oponou chrámu do nejsvětější. List Židům mluví o Ježíšovi jako o mocném a pravém velekněži. To je ještě stupňování. Kněz, velekněz a ten pravý velekněz. Apostol vzpomněl, v tu dobu na už zanikly obřady chrámů v Jeruzalémě. Právě na to, že Neomezený přístup k Bohu měl jen ten velekněz při oslavě dne smířený Jom Kippur. Tento den směl vstoupit za oponu. A jako podmínka musel tento představitel žít v čistotě a bez hříchu musel žít oddělen od ostatních lidí. Jen tak mohl splnit svůj úkol jako zprostředkovatel mezi Bohem a lidem. Na to navazuje apostol, když nám chce vysvětlit, vyjasnit význam Ježíše Krista pro nás. My víme, že Ježíš Nazarecký s kněstvem Jeruzalémského chrámu měl pramálo společného. Vyznání teologického traktátu, kterého známe jako list Židům, chce ale vyjádřit něco jiného. To, že Ježíš svým životem a svou smrti stělesnil funkci velikněz, velikněze. A to dokonalým a neopakovatelným způsobem. On nepřinášel totiž oběd do chrámu, ale na kříži přinášel sám sebe jako oběd za hříchy všech lidí Bohu. On s konečnou platnosti smířil Boha s lidmi. Tak tento velký den smířený kterému říkáme Velký pátek, už nebylo potřeba opakovat, už ani nebylo potřeba v Jeruzalémě mít nějaký chrám, už se to stalo. Syn Boží, který prošel nebesy, pronikl až před Boží tvář, mohl konat něco, k čemu žádný lidský kněz nebyl schopen. Ale, a to je tady důležité, jeho boska hodnost je jenom jedna strana tohoto kněze. List židům právě zdůraznuje tu druhou stranu. Není to pro božího syna žádný problém dostat se tam, kde je Bůh. Procházet nebesa, proniknout až k božímu tváři. Ale problém spočívalo v něčem jiném aby se dostal tam, kde ztracený, hříšný, trpící člověk se nachází. Ježíš mohl jako pravý velikně zprostředkovat mezi Bohem a člověkem jen proto, že byl jako člověk v úplně stejné situaci jako my. Milí bratři, milí sestr, v žádné Novozákoně epištole se tak důrazně nepřipomíná Ježíšův pozemský život. Zde nemluví se ani, jako v Novém zákoně, obvykle o Ježíši Kristu. My jsme se zvykli na to, že Kristus, jako by to bylo Ježíš, Ježíšový, není to příjmený, je to titul Ježíš Mesiář, ale list Židům nemluví o Ježíši Mesiášovi, ale o životě Ježíše Nazareckého. O životě člověka. Ježíš není jenom stělesnené slovo ve, světle, ve světě a zároveň ne z tohoto světa. Jak by to třeba řekl evangelista Jan? Ježíš je opravdu ve stejné situaci jako já, poznal stejné pokušení a pochyby jako my, měl stejné problémy s vírou, je na naší straně. A to znamená, že ani neviděl zakulisy Božího plánu veleknězem, zprostředkovatele mezi Bohem a člověkem se ne, ne, ne, nestane nějakým záhadným boským původem, ale tou konkrétní skutečností, že zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Je v solidaritě s hříšníky, i když sám nerešil. Řeč o právem veliknězí je pokusem popsat, co již znamená pro ty, kdo, vnes, kdo v něho dnes věří. Přestože nám obřady Jeruzalémského chrámu už dneska nic moc neříkají, domnívám se, že tato linie křesťanského vyznání může být podnětná i pro naši víru. Je to však trochu složité a nedá se to jen tak příst jako vyprávění. Je to hluboko teolo teologické zamýšlený a chce to soustředit. Jak rozumět tomu, že Ježíš se nedopustil hříchu? A když tomu tak je, co z toho mám já? jak mi to dnes pomůže. Několik myšlenek k tomu měli bratři, měli jak rozumět tomu, že Ježíš neřešil, jak rozumět tomu i pro nás. Ježíš se nedopustil hříchu, říká apostol. Když Bible tvrdí že Ježíš se nedopustil hříchu, jak je to možné? Člověk bez hříchu, existuje to? Že Ježíš se nedopustil hříchu, se dá prokázat zrovna tak snadno nebo tak těžko jako skutečnost, že Adama a Eva v raji před pádem nehřešili. Jako s Adamem hřích přišel do světa, tak bude svět s Kristem z ríchu vysvobozen. Dobře, ale jak si to představit? Bohužel my neznáme život bez hříchů, nebo nežili jsme v ráji. A dodnes jako věříci jsme sice už ospravedlněni v víře, že můžeme přistoupit před Boha, ale zároveň ještě hřišníky jsme. Bohužel. Ovšem jsme se příliš zvykli chápat pokusení nebo oslabení dobré vůli a řích jako morální nedostatek. Porušení zákonu a předpisu to je hřích podle běžného předsudku. Nedůslednost vlastním zásadám. Nespolehlivost vůči blížním. Zkrátka, malé a velké zločiny. Jistě, hřích se projevuje v všem tím tom, se projevuje v přestupování Božího přikázání, ale to není celý, to není jádrem věci. Hřích není v podstatě nějakým pšinem, který nám Bůh potom zazývá, hřích je v člověku už dřív. Už dřív, než stačí otvírat pusu nebo hýbat jediným prstem. Hřích spočívá v odmítnutí Boha v lidském srdci. To znamená uprostřed nás odpor kategoricky, kategoricky nedostatek důvěry a touhá stát na vlastných nohou a postavit se proti Bohu. Tak je důležité, abychom rozslyšovali mezi hříchem a říchy. Mezi tím, co se děje v lidském srdci a tím, jak se to projevuje. Když říkáme, že Ježíš se nedopustil říchu. Nejde o to zjištění, že někdo tam stál a počítal, jestli Ježíš udělal něco špatně. On dost často dělal něco, co se lidem nelíbilo. Tak jistě by se našli lidi, které mu začali vyčítat jeho hřichy. Ale v Ježíšovém srdci tento hřích nebyl. Nebo nepronikl, poněvadž... V tom pokušení byl i on. Ježíš byl a zůstal v souladu s Boží vůli. Bez řichu neznamená, že dodržoval všechny náboženské předpisy židovství. Právě zde Ježíšovo jednání přece dost často byl kámen úrazu. Vzpomeňme se však, jak Ježíš odolal pokušený v poušti Obstal ne tím, že dodržoval nějaké předpisy, to by v té situaci nestačilo. Obstal tím, že láska k Bohu byla silnější než vlastný žádostivost. V pokušení si nenechal oddělit od Boha, nevěřil sobě ani nezoufal nad Bohem, i když byl Bohem odpuštěn Neodvrátil se od něho, dokonce ještě na kříži volal k němu. Ježíš na sobě zakusil všechna, pokusený jako my, ale pokusený překonal, protože jeho láska k Bohu byla silnější. Nechtěl tím dát Nedosažitelný příklad. Nechtěl ukázat, že jeho láska je větší než naše láska k Bohu. Nechtěl ukázat, jak je on dobrý a my nedokonalý. Jeho láska nebyla ani doplněk naše lásky. Naše lásky, ale jeho láska se musela prosazovat dokonce proti nám. Jeho láska byla také větší než náš nenávist, větší než naše nlostejnost, větší než naše bezohlednost, větší než naše důvěra. A tím Ježíš ukázal i nám, že Bůh nás nezavrhuje. I když my se oddělujeme, On nás nepřestane milovat. Jiný překonal pokošený. A tím se stal nám sympatickým. To slovo sympaticky v řečtině znamenalo něco jiného, totiž v cítění. Ježíš cítil, jako my, trpí spolu s námi. Je to víc než soucit, mít soucit s někým, že někdo je nám líto. Ne, on se stotožňoval s námi. Ježíš je syn Boží, který prošel nebesy, ale zároveň trpí spolu s námi v naší slabosti. Bůh nezůstává nedosažitelný, vzdálený, bezcitný, ten, který s lidmi nemá nic společného. Ne, náš Bůh je soucitný, sympatický. Neznáší se nad oblakem, ale přijde do všedního neplněho pokušený nevyřešených otázek, otevřených rán. Bůh není mimo dobrého a zlého, Ježíš zná Boha a lidi, vcítí se v nás, je uprostřed toho a trpí na odporu lidi proti Bohu, na hříchu každého z nás. A tím se stává velknězem, sympatickým velknězem, který není oddělený v čistotě mimo pokušení. On vytrpěl naše souženy na vlastní kůži, na kříži odnesl to, co jsme uložili Bohu. Je oddělen od Boha naši bídou, naše, následkem našich kříchů. A to je naší záchranou. Tím, že Bůh nejsou cizí naše slabosti, se v mém životě zásadně něco mění. A poštol nás, milí bratři, milí sestry, povzbuzuje. Držme se toho, co vyznáváme a přistupme z jistotu k trůnu milosti. Protože máme v mocného velikněze, držme se toho, co vyznáváme. Ano, toho se mohu držet vždy, když hledám pomoc. Držme se toho. Tato skutečnost může držet nás. V každé nemocnici můžete to zažít. Nebo nechte si vyprávět, jak člověk se nejlépe vyrovnává s bolestmi a strachem. Když vedle mě leží někdo, který je na tom ještě hůř. Zpochybnění víry a pokušení uděří nejvíc, když jsem osamocený, jak to běžně v nemocnicích většina lidí prožívá. Je tam sám se svým osudem. A ve společenství to může vypadat jinak každý se dostane ve svém životě před rozhodnutí a do situace, které musí sám zvládnout, je dobré, když vím, že Ježíš i tuto situaci zná. To, co prožívám, on dávno prožil. Ve své víře si mohu opírat o to, že můj Bůh je sympatickým Bohem. Nemá jen trochu soucitů, ale je v nouzi opravdu se mnou. A ta druhá rada, přístupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Kdy je pravý čas? Když, kdy budu potřebovat pomoc? Mám za to, že tento čas už je, milí bratři, milí sestry, když si přiznáváme, že nestačí vyklízet hřích ze svého života ani odstranit důsledky svých dosavadných zlých činů. Když si přiznávám, že nestíhám to všechno dát do pořádku, potřebuji pomoc teď. Naše vina má moc nad námi, ještě dlouho nás bude sledovat, možná až do smrti. Do smrti budeme mít dluhy, ale přistupme tedy k Bohu v modlitbě. Dostáváme milosrdenství a milost. V mém životě se opravdu něco mění. Věřím, že Ježíš zemřel i za můj hřích. Je na mé straně Není tam nic, co by tohoto člověka oddělil od Boha. Mohu získat přístup k Bohu. Služba tohoto velikněze přemohla oddělení i našeho říchu. Každý z nás stojíme přímo před trůnem milosti. A to podstatné křesťanství je právě toto, že už Tady ta oponá v chrámu není. Nepotřebujeme velkňezy, který za nás překoná tuto hranici, ale už je překonána a Ježíš nás nám otvírá svůj nároč. Věřit a přistoupit můžeme každý a každá sami. Někdy to Přesto neděláme, často, bohužel, neděláme to, co můžeme, co je nám nabízeno, ale se pokusíme dělat věci, které nemůžeme. To je těžké. Zde slyšíme povzbuzení. Kontakt s svým pánem máme, stojí tu. Nejenom jedno za rok jako velekněst své chrámě, každý den může dělat tento kruček, přistoupit k tomu, který prošel nebesy a je u svého otce. Jen kruček, aby šel za ním a prosil ho o pomoc, o odpuštění. Jen kruček, který mě může účinně vysvobodit z moci hříchu a ze svého strachu. Ano, to je to nejdůležitější v bohoslužbě. Nejdůležitější osoba je kněz. Náš velk kněz Ježíš. Pravý velk kněz, který prošel nebeslý. Evangelická církev trvá na tom, že všichni jsou kněži, protože všichni mají přímý vztah k Bohu. I toto je pravda. Nepotřebujeme totiž už zástupce Boha na zemi, který by se díval za nás jedno za rok za oponu do nejvyššího, nejvěc, nejsvětějšího. Celá náboženská hierarchie už je zbytečná. Vždyť Ježíš nás zastoupil jednou provždy, směřil nás s Otcem. A tak tento Text, tento odděl z listu Židům může být motem celé doby, když přistoupíme k tomu obřadu. Přistupujeme k velkému pátku. Provázíme Ježíše na jeho cestě do Jeruzaléma. Sledujeme to, co se děje, jak vzniká utrpení Ježíše na lidech. když sledujeme, jak kolem nás vzniká tolik utrpení a bídy. Při slavení v bohoslužbě máme každý sám přístup k trůnu milosti. Můžeme prosit a to je účinná úspěšná prozba Abychom přijali Kristovu oběd a jeho odpuštění pro náš život, pro náš rozhádaný a zničený svět. Je to otevřený, to nejsvětější. Je to otevřená láska Boha k nám, otevřeno do koran. Amen. Srdce k Pánu Bohu našemu. Vzdávejme mu díky. Děkujeme ti všemohouci Otče a oslavujeme tě skrze Krista našeho Pána. Ty jsi stvořitel našeho světa, jeho bohatství a jeho krása jsou tvé tady. Ty jsi nám zachoval vědomí, když jsme my, lidé, nedbali Tebe a Tvých darů. V Kristu jsi k nám přišel, sdílel jsi s námi samoto a bolesti, nesl si následky naše viny a vytrpěl jsi smrt. Skrze svého svatého ducha při nás působíš ve Tvé církvi a dokonce ve Tvém světě proto ti zpíváme náš chválospěv, oslavujeme tě i ve jméno těž, kdo už tě zapomněli chválit nebo to nikdy neuměli. Chceme být hlasem němých pro tvou slávu. Proto se připojíme ke chválospěvu tvého lidu a zaspíváme spolu se všemi lidmi. Svarty, svarty, svarty a poslal si svého Syna, aby se stal člověkem. Děkujeme ti za vykoupení, které pro nás vykonal na kříži. Prosíme tě, sešli na nás, Svatého Ducha, posvěta obnov nás na těle i na duši abychom pod podobou tohoto chleba a vína přijali ke své spáse tělo a krev Ježíše Krista, když konáme to, co nám přikázal. Náš pan Ježíš Kristus v noci, kdy byl zrazen, vzal chleb, vzdál díky a lámání něj a dával svým účerníkům se slovy, vezmete a jeste. toto je moje tělo, které se za vás vydává. Podobně vzal po večerji také kalich. Vzal díky a dával jim jej se slovy: Vezmete a píte z toho všichni. Tento kalich je nová slova v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění hříchu. Kdykoliv píte, přijďte na to, na mou památku. Proto si nebesky oče připomínáme tvého syna. Památku jeho utrpení a smrti oslavujeme jeho vzkříšení a nadovstoupení a důvěřujeme v jeho vládu nad světem. Prosíme tě, jako všichni, kdo přijímají Kristovo tělo, jsou jedným tělem v Kristu, tak slomaří svou církev ze všech končín země. A dej, abychom spolu se všemi věřícimi slavili věčnou hostinu radosti v jeho království. Spoj naše modlitby s modlitbami celého tvého lidu všech dob a míst. Spojuj je s neustálou přímlovou našeho velikněze, dokud nepřijde jako vítěz a pán všeho. Závětlá se, který se dál neběstí, který se dál neběstí, Dověno, opuste a víste, jak dobrý je osvobodit. Pane a pane jízdaře, Ježíš jízdaře, pane že k jízdaře, pane jízdaře, pane jízdaře, pane jízdaře, pane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 Znáš naše pokusení. Víš, jak my sami sebe neznáme. Neumíme se představit, jak selháme a pak se to stane. Můžeme se opírat od tebe, když jsme nejistý, když se bojíme. Žijeme v pokušení, že stále se nám zdá, že o něco přijdeme. Jsme v pokušení tváří v tvář s bídou a násilí tohoto světa se staneme cynickými nebo lhostejnými. Jsme v pokušení, že omezujeme ten svůj život do soukromého kruhu, který se uzavíráme jako jednotlivce, jako rodiny, jako zbor. Prosíme tě, abys nám otvíral srdce pro tento svět. kde abyš se všímali svých vlastních chyb, a trápení našich druhých. Dej nám soucit cítěni pro druhé, které nás potřebují. A dej, abychom své vlastní potřeby a zájmy dali na druhé místo. Jsme v pokušení se nedívat už na to, co nás trápí. Jsme v pokušení se stávat tupými a lhostejnými. Dej, abychom nezapomínali na to, že všichni lidé jsme sourozenci. Jsme v pokušení zapomínat. Zapomínat na to, že vděčíme svůj život, to je zapomínat na vše dobré, co jsme od tebe přijali, každodenně přijímáme. Dej, abychom se dívali na to podstatně, abychom vedlejší věci, abychom to, co nám odvěd, odvede Pozornost, abychom toto dali pryč. te abychom se přiznávali svoje slabosti a te, abychom hledali pomoc u tebe. A myslíme na lidi, kteří jsou v zoufalé situaci bez naděje, plný bolestný, v rezygnacii a utrpení. Prosíme tě za ukončení války a za mír na Ukrajině. Prosíme tě za politiky, aby stále na straně dobrá a našli sílu k vzajímně dohodě a usmíření. Prosíme Tě za všechny oběti, války na Ukrajině a jinde ve světě, za sirotky, a vdovy a za uprchlíky. Obejme je se svou náručí. Prosíme Tě za nás, abychom byli připraveni obětovat své pohody a přispívat svou štědlosti, otevřeným srdcem i konkrétní pomoci ke směření následku války. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, abychom nebyli jeden druhému roho a uč nás si navzájem odpouštět. Nebeský Oče, věříme v tvou nevšemohoucnost a dobrotu a spoleháme na tvou pomoc v nouzi. V nouzi, v níž se nachází naše sestry a naše bratři na Ukrajině i jinde na světě, kde se vám Náplň svět svým pokojem. Abychom no znovu objevili, že blížní je opravdu každý člověk a že ty jsi náš společný Otec. O to ti prosíme. mění. Víme, že ty jsi v jednotě Ducha Svatého a s Otcem žiješ a vládneš po všech věky věků. Amen. Požehnej vám, Hospodin, a ostřívej vás. Osvět, Hospodin, tvár nad vámi a buď vám milosti. Obrať, Hospodin, tvár svou k vám a dej vám pokoj.